Ми ніколи не розмовляли по-справжньому, але коли я розслідувала справу Енді, багато дізнавалася про його життя. Наші шляхи перетиналися, але ми не знали одне одного. І все ж ти так наполегливо намагаєшся дізнатися, хто його вбив, для свого подкасту? «Це те, чим я займаюся», – сказала Піп. «Не обов'язково знати людину, щоб вважати, що вона заслуговує на справедливість». Справи в Літл Кілтоні не вирішуються, доки я не втручаюсь. Хокінс засміявся, коротко провів рукою по щитині. Знаєш, Джейсон скаржився мені після виходу першого сезону твого подкасту, казав, що його переслідують преса, інтернет. Як думаєш, він не любив тебе? Через це. Поняття не маю, сказала Піпа. І не думаю, що це має значення. Навіть якби не любив. «Він усе одно заслуговує на справедливість, і я допоможу, чим зможу». «А ти мала нещодавно контакти з Джейсоном Беллом?» – запитав Хокінс. «Нещодавно?» Піп глянула вгору, наче шукаючи в пам'яті. Звісно, їй не треба було далеко згадувати. Минуло лише десять днів, як вона тягла його тіло через дерева, а до того стукала до Джейсона, щоб розпитати про грін-сцен і вбивцю ДТ» але Хокінс не повинен був знати про ту розмову. Піп і так була дотичною до справи двічі. Недавній контакт із Джейсоном був би занадто ризикований. Міг дати підставу вимагати її ДНК, особливо з тим поглядом, яким Хокінс її зараз вивчав. «Ні, не розмовляла з ним, навіть не бачила в місті вже, ну, мабуть, місяці», – сказала вона. «Здається, в останні наші шляхи перетиналися на меморіалі шість років по Енді та Салу, пам'ятаєте? Ви там були тієї ночі, коли зник Джеймі Рейнольдса. Тобто це останній раз, коли ти бачила Джейсона?» – уточнив Хокінса. Наприкінці квітня саме так. Ще одна нотатка на лінійованому аркуші, скрегіт ручки, звук піднімався аж по її спині. Про що він пише? І в цю мить Піп охопило дивне відчуття, Ніби навпроти не Хокінс, а вона сама рік тому Сімнадцятирічна, яка вірила, що правда Це головне, незалежно від обставин, незважаючи на сіру зону Правда була і метою, і шляхом, як і для Державного інституту Хокінса Ось хто сидів напроти, її минуле, я проти того, ким вона стала І ця нова піп повинна перемогти Номер телефону, з якого ти дзвонила Крістоферу Епсу Сказав Хокінс, ковзаючи пальцем по роздруківці. «Це не твій мобільний. І не домашній. Ні», – сказала Піпе. Я дзвонила з домашнього телефону у домі подруги. «Чому така?» «Бо я там була», – сказала Піпе. «І втратила свій телефон того дня, мобільний маю на увазі». Хокінс нахилився вперед, губи стиснуті, обдумуючи почуте. «Ти загубила мобільний саме того дня, у суботу, 15-го». Піп кивнула, а потім сказала для запису. «Так, під впливом погляду Хокінса. Я бігала в день, і, мабуть, він випав із кишені. Я не знайшла його. Зараз уже купила новий. Ще одна нотатка, і ще один холодок по спині Піп. Про що він пише? Вона мала тримати ситуацію під контролем, мала знати. «Піпе...» Хокінс зробив паузу, обводячи її обличчя поглядом. Можеш сказати, де ти була між 21 і 22, 30 і північ у суботу, 15 вересня? Ось воно, останнє невідоме. Щось відпустило в грудях піп, стало легше дихати, серце перестало так шалено калатати. Печі полегшало, щелепа розслабилася. Кров на руках виявилась лише потім. Вони впоралися, все закінчилося, обличчя залишилося нейтральним, але в кутиках губ пульсувала невидима посмішка, а всередині – безмовний видих. Він питав, де вона була між 21 годиною, 30 хвилин і північю, бо це був орієнтовний час смерті. Вони зробили це. Відсунули його більше, ніж на три години, і вона в безпеці. Вижила і Раві, і всі, до кого вона зверталася, теж. Бо Піп не могла вбити Джейсона Белла, у той час вона була зовсім в іншому місці. «Не можна бути надто завзятою чи надто підготовленою у відповіді. Це та ніч, коли вбили Джейсона Белла», – уточнила вона. «Так, це вона. Ем, ну я поїхала до подруг, до яких саме. Кара Ворт і Наомі Ворт», – сказала Піп, спостерігаючи, як він робить нотатку. «Вони живуть на Гоггіл. Там я й була, коли дзвонила Крістоферу Епсу. О, котрій ви казали». О 21 годині 41 хвилина – Сказав Хокінс, відповідь була на «Так, приблизно о 21 годині. Сорок, а приїхала я за кілька хвилин до того, тож о 21:30, тридцяті, мабуть, я ще їхала до них через усе місто». «Добре», – сказав він, – «а скільки часу ти була у Вордіва? «Недовго», – сказала Піпа, – «ні». Він уважно подивився на неї. «Ні, ми були там недовго і вирішили, що всі голодні, тож я повезла нас трьох поїсти». «Кокінс щось записав, поїсти куди саме?» «У Макдональдсце», – сказала Піп із невеликою винною посмішкою, опустивши очі той, що на заправці в Біконсфільді. У Біконсфільді він жував ручку. «Це найближче місце, де можна було поїсти?» «Це був найближчий Макдональдс, а саме його ми й хотіли. О котрій ви туди приїхали?» «Ем, Піп задумалася». Я не слідкувала за часом, тим паче без телефону, але якщо ми поїхали невдовзі після мого дзвінка Епсу, то десь одразу після десятої. Ти казала, що їхала на своїй машині. Так, яка у тебе машина? Піп зітхнула. Volkswagen Бітл Сіра, а номер?»